قرآن مخترم والدن کو دا شیعه القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسن انیس سو تنیس سی کشوی دا دا دید ملاوی دو پتا یا اشاوا دی توید سنت کیسل این مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن تازان اس دی مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر طوحید موبایل نمبر زیرو وی توردقومنا الا لعل رافعينهم لما 보면은 ان دي توردقومنا مگر پروردگار کی اللہ دیتا جدا آدم علینو ولی اللہ پاک کی معنی کوئی خبردار دے او نے پتہ جیسا اتا لما تا کی چھرے اتا کی توردقومنا خامقا پروردگار کی دیتا رسو جرا آدم خبردار دے نو ارګل چې فرایست زاجی زاور کوي نو څنګه شي گا وینځو ریشتہ تا تا شہیب تاع رسول الله صلی الله علیه نبی علیہ السلام مخک لريو وی حضرت ته ګوډا شي قال شہیبنی ہوں واقعاتها او د سورتی وحج اعظم اکبر ګوډا سم داغه مضمون کې ګورونه ګوډا یې سم نو تاسو یو څه کمایا تا باندې ګران دي یو څه ودایوی فلا کو شیګه نړیو نه کې نور ما سره ټول مردا غن کې چې نذر نړیو کوم دا الله کو بیان کې عمره تأخیر شي هر ګوزارې جوه ګوزارې حضرت عزیز نړۍ له څه فلا کو شیګه او کې نرمی لر نو کې فص تک ان فلا کو شیګه څنګه تاسو ریشي دې فلا کو شیلو معنا خوش کې او ازو چې راوږه تاسو را اثر کېم کوا دا بیان تاقیم اگر دا دا اللہ کتاب الله پاکیمانی چې کوئی لیدن کرے فرص تقیم قلق کو سیگا قلق سندے وَلَا تَرْقَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُونَ عَمِلَانُ مُكُئِ آغِ خَلْقُتَا کِ مُتَدِينَ دی ظَلَمُوا مُتَدِينَ آگئی تو انہوں کو ریدان میں روڑ دے انہوں کو ریدان میں دوست دے انہوں کو ریدان میں استاذ وقلار دے میلان کې عقل کو ته ځالمان دي نو که میلان دی وک نو دربشي عذاب ماشاءالله کته میلانو غوي خرګو ته نرمي دی وکړه نار نو دربشي عذاب ان وې تفرہ د دننه دوستان ان وې انداو کوي ستا څو شیخ خان میخانه داخله شکایت یې لا کو سېګه مسله بیان کا پروا نه چموکو فچر الندمی دیوکا نو عذاب دخوای بدر رسی احوا کمی صلات امور مسلحا لتثبت موز دیل کوا چه خرای ری پر ایمان سلیخ لکی دعا من مسلح بیانت کوا مینس کے لکمان صلات بقرہ کی ملی چه کلا وقت گران رائشی مشکل نو امر د کی موز کوا چه خرای ریخ لکی خرای مارک لکی او قائم کمون سارا امازگر اپش پیر کے وظل من اللیل زکه موږ د ټولو متونو شاته وای نو مراده دې مله په قانوني نشه حضرت بکوب یقینا نه کړي بوزی تکلیف نه را سیاث مصیبتنا مې کښه وای چې فرای مساعد دفه کی دی ظالمانو سره قرور سره وګنګول ډیر ګران دي نو اغه قرور یې موږ کچا وقهی نو خړای موږ ورته دینځه اغه را دې اختر وافسک په شای کې اځه دې کر الله روان کې ویشله موږ سره به استاد انداد نه وایستلې دا یو څه موږ دا راو لږه س라이 زمینه دې جڑا د فریاد ستاسو پر پر فریاد دلاره شم ویچاله یو دې الله چتا مشما نته فرست کړې وکاين حق نه نه نس یو دې الله چتا انداد کړې او بغرستان په زایل انده چیرته لري مفروقا کو ټول زنه هليو کته د چا پراندې چا داړه چا ګانډه او د چا زیارت ته हनुمنګ الله یې کیوازه سازل بار کیلای نو قرائت تمو سای د فکه اتر ته ډالشه انل حسناته یذن سیئات یقینا نیکه په بوجی حسنات بیان د دین د دغړې دین بیانو یا فرای نه کی او دا ذلت نه له لور ته کی دا پند 15 سن کولا اکلته سیگا الله نن ببردی اجدمو سینینو لو لاپمانه ده الله اولینو د پیرو په قانون عقل من اولینو مین القرونی من قبلکم د پیرونو په خواصاونه کلمن اولو وبکته چې منو کړه خالص نشکر عبادت په دنیا کې مگر لبو داخل کنا چې من خلاص معنیٰ سا اقلمان را رد منکر دی چې معروف شنی دے دے دے اوڑے اقلمان رو منکر کڑے او مخلوق د عذاب نبچ شدے فرد منکر سره اپرائے عذاب رستو کئی اپرد منکر سر مخلوق مرسوم گل دی نرد منکر کو چې مخلوق عذاب را نسی پر امر معروف نرازی رد آذاب اتابیشو آجا خان چیزلو نمکو دعا چې چی شو دی پاگئی کے نمان ظالمان پر مال مشود اوتری فو مال کر شو او دې مجرمان انا درطا چلا کی یومن په ظلم سره اول دې نه کاني چاله کاني رد من کر کای معروف کای هغه تیرے راز کی درطا نو بغردی ټول یو تو دین باندې لیکن دې کې رضا دے جزر مخلوق امتحان افلم همیشه وي مخ لوگ خلاف دا اللہ دی گتابنا مگر چرحمو کیا اللہ پچا ولی او دے خلاف لا دے امتحان لا ما پیدا کرنو مخلوقات ما مخلوقات امتحان لا پیدا کری دی اپ پورا حکم دا لفظ تا حکم تام دے قانون اټل دے اا قانون فیس اٹل دارے چی دک بکم جانم پریانو بندیانو غندو نار وکلن من الاخوام ازا تولکون منتاتا اخبار دن بیاو چکلکون پا دستاز نصب بے تو داو آخیات بیان که جستاز رکھ لکشی اراؤی تاتا پا دی صورت کی پورا بیان او فن و نصیحت تپار دمومنانو او آخی خلکتا چیمان راری کوئی سجی پوئی پا خوال خیال اوزو اینکے مر انتظار انتظار کوئم حاصل دی صورت یوم اصلاو اغیاب السماوات دا په اخر کې اول را دواجه د دینه کې دا مقصد ده او په بېQtGui اول را د یو جن जागा مقصد د صورت نو چې کله بیان مقاصد کون مقصد اول ذکر ته او چې کله صورت ختمو نو مددا مخه ذکر کړه الله را ګرځمنو کوي وایله جریان وکړو ا دې مسله زرمت مېنو شیګا الله ته خپل کې کې فیصله ان د دې مسله یې سره متصدی راهم نو نبی دې سره هم تصدی فابد او ان bài مسله ته تفهیک را پیر دان دین فسانه د ورکون ن الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله او بود الله او بود لا اله الا هو اذان اوس پر الله طاقت پر پیغمبري نو سره علم زمنا إلَاج مَکې یو مضمون رېدارنده د مضمون فابدہ د مضمون تر الله پرستر همره متوکلاله درې مضمون تسلی إله يردل امر ان درستا د خبردار شینې چې کوي شپغو اچاتې ذکر ک په دې سرور مسرو واقعنو لګړې مې په عبادت له الله باندې پردې شیر او مصاې مزای شین په بینونو داږي هو صالح راه او واعاده د اسلام د ابراهيم عالم الغيب نو موسی مصائب برداشت کړو نو فان سورت یوسف څخه تا کتورتی پس سورت یوسف نه لري موږ درنګي ذلکم پس سورت یوسف نه لري موږ کې سورت کې یو دا بیان شي یودا چې علی باذ للہ واحد او دا چار من غیر هو الله فدین دا چې انکال بینتل او سنورن دا ځدرو مته څنګه پیغمبر او الله کتاب ديان کا سورتی صف پاغه تنویر دي تنویر معنی رانا کول واضح کول سورتی صب د سلور مسلو رړای کی رړای والی یعنی وضاحت کوي دغه سلور یہ رقم سورۃ وحج کی 13ویں ان داغے توضیح آتنویر دی یوهہ اس بات اس بات مون اری دوایو چې مثلا ذکر شی یا پاغه دلائل بیان شی لکه عام سورتو نو کې قاعده بقرہ آل عمران انعام آراف یونس وحج په دې سورتو نو کې پادایز توحید ادله ذکر کې دا اور سورۃ یوسف کې و داویر توحید تنویر دے تنویر یعنی رانا کول واضح کول ادلہ می دی دلیل سر اثبات را او و تنویر سر اوضاحت را دی نو پدی صورت کې تنویر د مسائل ارباو دا غسلور مسائل چونکہ مہمی وی نو سورت یوسف واغے باندے تنویر دے دا ود سورت تنویر للمسائل اربا تیل مذکورتی پی سورت زه حت تاغه سره له مرسلو دي صورتي مت نه نو تنویر را دي په مثال سره په واقع سره چونکه او مثال کې سره د ځان خبره نشي جوړه مثال ورپاوه शिवाय چې هغه منقول وي د ځان نه بګنشي کې پدې چونکه دا تنویر او مثال د دما سبق ديو جنرات د لهي صورت ته چپاره پورې قریب قریبا دې کې د جنت دوزخ ذکر نشته ترفی ترغی پکی نشتے زکا تنویر دیکھنا پا دے که یاری نا منکر لرا بلکہ دے که تنویر کئی رنائی کئی پر اغا مسائلو سی دا مسئلے واضحی دی واقع دا واقعات دا انبیاؤنا دا سلو رانا مسئلے یو دا که عالم الغیب اللہ دے ابو الانبیاء خضرت عقوب علیہ السلام اغا عالم الغیب نو فرض وین د حال نه خبر نشه نجستازني که ابو لنګيا خبر نه ده نو کل غيب دان شم پیر اولي لا کم کم ده لري او د امبياو ني که پیغمبر کې او هغه د فرض وینې خبر نشه زړه چې زياد تعلق د انسان په جسد لري په نو زي په خاطر جز ده په بدن نج يعضو د فرض ضد نه خبر نه ده نو پیران د غیر نه وسن خبر شي دا یو قسم زجر د مشکينو ته او دا هټه دي مساله دي چې تاسو هغه په غیر په یي دي هغه په نفس نه دي پوها په ځان نه دي پوها خاندان خپل باج بچنه خبر نه دي نو په هغه کې د اګوب الله اسلام دا مساله نه نه کوي دغه مساله چې الله عبادت لري دا مساله سوي چې آزاد دنیا کې انبياله مسلمان لري ردان دا مثلا په محبوسه دنیا کې که کئ انبيو وي رجال دي يو صلاح اسلام تفيض پر ذکر کوي وتتبعوا ملته ابای ابراهيم ايسا يقوب ما كان لرنا انشكه بالله منشه س يوسف چغي وي چې موږ مناسب ندي چې مخلص ره اشاعت شيکو یا اربابون متفرقون خیرون ام الله العزیز القهار ما تعبدون من دونه الا احمان سمیتم وانتم قام سجکم رحمت کوئی نو تاسو غره میته ده ما انزل الله بهان سلطان الله پاغه بند سر دلیل سر بیان سو حکم نظر والے کله زانم مطلب اهمیت مسئلے چه دا ماسالا انبیاء چې ازار دنیا که ویلی دا نو محبوض دنیا که ویلی دا درام تو پرست پیغمبره نو پتا مصیبتون راجی لکسنج پیعقوب را گریو سالوی اکاره اقبر دور پر اجیر لیو نو پیغمبرا او پیعقوب وی زماج را فریاد او اللہ تلی انما عشقوب بسی و حضنی الاللہ داری پل جرا فرياد دي او الله تکا دا نه حق پرسته وي چې پل جرا فرياد دي او الله تکا مطلب ني دي سرورم تسلي تسلي تا انجام به ستري څنګه به ستري لکه یو بری اسلام د یوسف عليه السلام داغان جاموږه څنګه شه اگرونه او ځو منان هغه ونده اخفو گی پریاوتن نو سٹا مثال فشار یوسف دے ثانکی سووال السلام د خپل رو د وجنا شالې وطن رخص نو تبم د خپل قوم د وجنا وطن رخص او ثانکی سووال السلام دلیش پی اجر يرد فوکوې کې تیرې کړي نو داویږي تبم دلیش پی دلی دیره له غاره څور کې تیرې او ثانکی سووال السلام بلاره بیا وروه چې زمما انجام پسنګي چېرولو خلکم او می سر خل کوه غستم نتی دې برا سره کوي نو دانګي ته هم پراري په بچي مجلې چې کله ته دې هجرت کې نو ستالار بدقوفي اسان چې يسو عليه السلام په می سر کې مؤزز شه وقال الذي شرعه من مصر المراتي عظيمي مسواه څنګه په دې ملک کې اغایزت منشه نو دانګي مدینه کې تبه عزت منشه آسان کی یسوف علی اسلام پا مصر کے دا تول خاندان مشرور برده دا آعا الیهی بذوه نا دارنگی تا دا تول عرب و مشر باو گرده آسان کی یسوف علی اسلام درون و فاتح شر نا دارنگی تجون فاتح دا مشیش شر آسان کی رون دی یسوف علی اسلام په قدمونو پلی وطل نا دارنگی سطا کون سطا پا قدمونو پلی possible درادو کا علامات رب الله جل العليه اسو ته رسول السلام انتقام نو واستې کله چې دا غلاس برشه قرونه باندې پدښمنانو نو ته ویل لا تصريبا عليكم اليوم نيسته مې را مته پټان ځنان ما معاف کړئ چې ما کفتر شو تفارل نه حضرت سو ای جما برکه سب کو ايا تصونا وا ابن اطینا ته زموږ روړې از ومن تا نو مه ذمہ دار و کوږي ټول یې دل قیډو چوز پم کوی ځین اجازه ته تاسو خبر کوم لکه څنګه چې یوسف رونه تکړی و کله چې هغه قدرت سے برشه ناوړی مزوم تاسو هغه لا کا شریبا علیکم الیوم حال وکړه حال یوسف ستا حال پیغمبر پسند حال یوسف ده یې ته به زانو او پردیم الکی بطبع اضرتمند شے ستاقوم با ستاقوم کی پرویزی نصورت سیقتی سورتو تنویراً لیماشید سورتی حود مینن لسائز ار با چلو رشیر سورت دا پار دا وضاحت تا غسلور و مسلو چکم سورتی حود کیلی غیردان اللہ دے عبادت دا اللہ اوکی اتاہا پرست پیغمبر تسلیس اتاہا انجام مد بیشتری چونکی سورت دا, دا مثال ادو وضاحت تے دیو اینا طول سورت کی دلائ ذکه تنسیل کې دلایل نی او وضاحت دي دا یی ته ټول سور کې او بشارت نشته निजामه د وزاسته کار دا آیتونه د کتاب سرګندې مبین لفظ راشی د مراد څنګه دلیل نه پلي حکیم راشی نو دلایل مطلب دا دی مخکې کتاب پی او سرګنده خبره مبین سرګنده مثال دی موږ دا لري قرآن په صافي کې به چې هغه این ری بی مانی صاف واضحا او این جی می مانی گونگ غجماک گونگا دا عجم و جب گونگا دے ذکر دے تابیر دا اغشری چکو لے چکم شئید ارابای که دے گت تابیر پر صلح الفاظ رکره تاگی صفت تای تا کتری ناکشان تے تا تابیر دے لیکن زموی جب که لسل فاظ انشتے نور مانی تابیر مانی اسوی گوٹا بیٹا خوی جنس دی غرگی, غرگی، چٹو دبای خرزا دا بر بر صفات دی دارنگی دا اصل دا دزماری بر بر تاید صفات دو. نو عربی من صاف حجب او عجمی حضرت حسان یوزایی که پا قریش و فخر کئی که من تاسو نگواری زکا ستاسو دنی کجاو پا عربی نو قریش و عبراهیم که دا عجم حضرت ابراهیم عربینو اغا ابراهیم اصل کې ابراهیم ذکر تا ہوئی چه من عبارا بالجسر او خواب کشتو کل بغدا جوڑشو نو چه لکم گوئی پور ملک تا زم منگا چه چه ملکو آئی. او اغی منتا پوری وائی پوری را پوری نو ابراهیم یعنی دا اغا چه عجبا چه بالجسر اراد کرا گلی ذې پیغمبر اسلام جبہ کو اراکی و هغه بیا پشان کې پاتې شه عرب اتراره نشام از عرب عربی عرب دی حضرت احسان څخه فقيه وای تعلمتمو من منطقه شيخ عربو ابينا فسرتم مرابينه دوي نفر و كنتم قديمان مالكم غير عظمتين تاسو زمون دي نکوه جبہ یا رب ابن قحطان فقانی مولا تور د ملالسی راو یا رب دی بخوای فسیح کی یا کوب دی بخوای رسط کی دا مزارین اپمانے گی نو یا رب دا غسلینم دی چی دا عرب مشورو تعلمتمو من منطق شیخِ تاسو دا بولائے دی جب عرب نجب ازدکا وکنتم قدیمن ما لکم غیر آجمتن تاسو جب آجمیوا اتاسو ربیونه زګره عربی د سې کتاب ته پهنا هو کې المظهر باغچا المظهر هغه کې په دې عربی او تحقیق کړي دا یو د نوري کتاب څرګندی مونږ راو لګ قران په صافي کې به یتمنه په پوشي مونږ به انو تاخس طبيعا باج خلق قصد جمع وي الګه قصد جمع نه قصص بیان ته وي خستبيا او قصص جمع دی کسی نو قصص رفا را جی جمع دی کسی قصص را جی او قصص بیانتا ہوئی لیکا الامران کم ترشو چه منتا تا خستا بیانتا دارنجی پر قدع علا آثار ما قصصا و پس شو موسا عیو شا فکر قدمونو بان خبر کن ان کی دارنجی حضرت عیسیٰ علی اسلام کسا بہتر کسا بہتر ہے د بہتر ہے زکر الله پر پرست یار او دا یوه مصیبت وه لیکن اختیاری نه هغه اختیاری نه ابراهيم پر پرست یار ځان له سزا څخه او دا کروا. خو بغیر د اختیار نوا. نو دا اخر ته څه څه نه کولا فصل قرآن کې خدای ابراهيم پر وځاردا من بيان متارف الطبيعا فسواتا اي جوه کرم تر ته د قرآن اگر چه پوښه دینا به خبر غرقه خلا تج مانا لازمانا به خبر ایاو به خبر رسای کتاب نه نوقبل من نه خدا ته مانا به خبر مون بیان نو تا ته بیان پس بحث دی چې وای ز تا قرآن اگر چې پوخاله نه به خبر ته مون تا ته بیان ته خبر راو ای زرب حال حال دای چې تا یا تاو اس کو ای یا تا راو دا فعل مذفعه ازه دا ای مذفعه فعل زارث ده یا که او وخت تیری رسول الله صلی الله علیه و آله اطاعت اې طهارینم یو رسولی اناسمه وینم دایله مالا تا نو ویه پچیا مبیانو رو کو کول رو تا نکلو کیتالو اچل شیطان انسانان دشمن سر دا وزار به تعبیر دې یو لرسمه یو یوه ساره وای دکره اقوبلسلام دول زمونو زای خدی لیا و راہی ا دروازهینده د لیا نش دامونو زمونو دراهل نه دعا نو تشو او صخر ار ی لور سره یو مين ځاور کړی و ا د مین دینه یوی نه دواو د بدن نه تو نو سرورو او دول نداو ظاهر به تعبیر چا ول سرهونه دي او شرم سره قمر فارن انسان کی دمون تصویر ده کل پالن انسان کې یو واقعیا مصور شي ز خپل شان سره واقعیا مصور شي ز قال ته کې د هار شي جسم ده په دې عالم کې رضوات او جسم شه هزار نشته ايو خپل عالم ده یعني کې د جسم ده چا ته عالم انسان وایي او حدیث کې را دي کې بقره عمران قیامت کے براشي تهات جان رب ده غې مطلب قرشی سره براشي او دا غری تعبیر نبی علیہ السلام له کوریا شي د دې شکل پیدا شي بقرہ او اخضره ال عمران په خپل شکل دا د عمل تصویر ده اغه ما چې خبر کوي دا چې په سورته مون مطلب دا د عمل نو دا دې عمل څه کولو په خبر کې ما شګر لیدل په باره کې کله په دې کې دا د انسان کې داسې شکل ده کله سری سړي مصیبت په شکل لیدل شي اس پیمیتی چی، یعنی مصیبت پیرا جی کارا او ایمار میخری داغا مصیبت مشکل شوئے رہے خودین تعبیر نیچی کوڑے چیزا رسط دے کارا کارا سرے عالم امسال کی میلی پایس کم و بسابیس نو علم دے دا علم دے لیکن دے پا تعبیر نو پوئی جی نو دا ابن سیرین تا دا حارون خضیر بیگم سے او خپل دې دلته د دنیا وو هوست جوړه مصرفې دي کوي نو دې ته یې په 20 تا واقعو زمما موهای وای ما دي درلې دې مې سړي ته چا رااله او نو دې سړي نو ته لري شت دروځ نه راځه خپل دې تر دې خپلې ته دا چې چالی دې لره وې نو غل زانو خوي هغه ده دېګم ته وي چې اګوداسی د او دا وخت چې زوی دي دي له دې بیگام اې مې شيرين ته چوي او ټيټه درته تعبيرداره چې فرای په نه یو عمل سرګن کی چا ویني وټول مفرو فائدې نه کوي دي اړوند چې کله بچایي مسافر شو اوږد شو نه یو شپه خندته وي واه استاپونم جوړ کوم دا کله بچان وايي راګړي زغوار چې دې رات نه واله روانه کيده وو او بیت المکه مو زمکه وو بنشته یو کوئی دا زمزم او خلی دتن دی نمری سنزو غارم چه نه دین او حالا او مکیت او رسی عرفاتی او گرده نو حالون ری خواب دا تسو میل مزر لپس حراکی خوش بیابان دی حالون نسریان قلگول او غا نهر روان کن آغی تاوی نهر زبیدہ او خواد چه دترم مند آغی نهر که لمبل با احمد آغی اګه زسمه که په نوکه نشغاله تي نو سیموټو لکه کا سره چونه پیله کېدره وه یعنی چونه هم داسې و چې دولو سوا کال ده شو هغه نه نه فنشه عادت سره مې له پټره باندې ایس پټانه لږی په کوم طرف ته شي مکه کې څنګه څنګه شي لري عرفات کې عرفات یې ډوب کړي سین سمندر ته بوتله په تنلېږي په کوم طرف ته بوتله دولو سوا کالو کې نه دا ته دیره می ابن سینی ځای سره راځه به حضرت قوم لیډل لري چې کونځل کې ټیل اچو ابن سینی راځه ښکته رتا وعده کړی و په واستا مردا تاخو انا کورخه کنه سيرن خدای پرته ویل صفه وره خوب لیډل ابن سینی ته نیوي پیغام کې جوړې وې شکو بو وې دا و وې و غره کې زړه تکه خدای دې کړی دا سمور دا نو اګه یې ترده کم درده پیلای ستاپلا را مرسوع کن و ما تا خواه پتا نیشته خواه یا فلانی وقتی جنگ رو اوزده در جاری دلانده مونده بشه هم نو خواه هر تاوی پاقا جان که در تختیزم زمان بچه شبنه مونده آجاد دلانده گرده نو آتی دا خواه بسیری میدیو دارن که علم رویا دار بالعلم ده سره بادی وقتی خوبی نی ذغه مطلب اگر تا تنبيه وي چتاباني مصيبت رازي نو ته ځان کي ارتا چتاباني خوشحالي رازي نو زغ انتظار اوسه اول دې ته مبشرات اي پاجي سره دي چې نبي عليه السلام اي مبشرات به نو يوسف عليه السلام مبشرات دي ديو قال او يعقوب اي بچوليان به بين نورو هو کول نتا نو چل بوكي تعالی کې چل دا تعبير غزاير بارے دا سره دا چې چالو کې تکلیفو ضرورت شي دانای ته خو پرسته کوي او شیطان انسان دشمن سرګند خبر دانای کې دا لکه سرنګي چې الله په فانی مشراه نوстаў ورکو دي ندانای کې ورکوې لا او وخیتا تا انجام خو غنو تاویل معال نه आले اولنه دي هن راګر دې دل د دې انجام دا خو غنو نه ویني انجام ورسی اپولا بلکی انحمتون پتا اپال دیا خوب لگتنکی پرکر اوصا پو مشرع رفقوان ابراہیم و عصاق ارفتا پول حکمت والا تاقیق اوپ یوسف کی ارنز کے آیات اللہ سائرین دلائل تتپوس کو ان کو دے دوارو کے دلائل دے دیو چلے لینے لگے اگر دلائل دا جی آیات و نکھے تپوس تپوس کو ان کو کیدا سچ دل کید باندې پلان مینده کله کې ویری د یوسف ارور زده غوړه دې د مون پلان تا حالکه مونږ ویټاله په کار ځو چې مینه سر سره جیمه سپږو ا دای دوزی ن دای سره ډیره مینه کوي لازمنګه په خدای سره غنده کې ده اوج یوسف زمون پلار خدای مینه سره مینه په کار او زمون پلان مونږ په خلو او دو تونو سره مینه گئی زمون پلان خدای کې سره غند اوج نه یاوی غردوری او ملک تا چه خالی پادیشی تاو سمخ دپلار هر وقت او مخش اولار دے پلار دپلار مخش اولار دے او مخش اولار دے زی چه روکی کو یاوی وجنو دو یهودو نیکنو قتل کرو ارادائی کروا انو زی والدہ حدیث جو کر چې ده نبی زیر پیغمبری او دی یهودو مذب داو چه انبیاء گناو نکری قبلن بود دا یو هودو مزات دی دا شیوه سره دا موضوع دی ورستلې ځکه کا چې پیغمبر ګونانګر ثابت نكی نو بیا خو دا يهودو ګونم پیغمبران ندی دی دیو جن يهودو ار پیغمبر بدنام کړه چا دا څه غلطی کوي لوث رو و ابراہیم دروویل نو بدنامون داډا کور دا دی يهودو کار هم دياره مسلمان دا دا ورې زادان ته د پښتنو کار دی ار کوونه کې دلبل کوي نورو کومونه کې چې سره وځي تعلیم یې تاسې یا ما دا شي نو بل سره کوشش کوي چې زوم وکاتشه پښتنو کې دا خويده کې کله ځي چې سره وځي نو راه لا پی نه راځي کېدلې ما سره کتګي کله هغه دښونی ګوري قرار څرګې کوي کله دا دکان خلک یې یعنی چې دنه سره کتہ شي دا پښتن ذاتي کوي له یو دا دې هو تو چه زمون نکونه کتا دی بدنام دی نرالی که نور پیغمبرانم بدنام کن داری شیعو از یهود و کار ده یهود و صاحبان و شیعش آگردان هموزوزوزوزوارو دو دو مندرسکی و پادشای ده بایمان ناغم دا غوای اگل شیعو نم دکری دید دی. یهودو نمی دکری دید انبیاء دا دا, دا کور حالان که دا چاوی ری که پیغمبران دا دایی نکونه پیغمبران چه دا کار چا کلو ودا څنګه لري چې نه لای وي دا یو ځاننه دا پرمبران دی یوسف وروزه د غره د من ته احال له دې نو پرادم پهتا سرغند کې دی نو یوسف یعقوب زوی یو ملک تا چې ګار شي تا سمرد پلاړ یخلوز ګار شي د پلاړو کې بنټره نیمه وړاندې أشای باپس دینا په کان تو بابا فو په تو دې سره فرند وسمو دالو تو بابا اوسم ورځم ما کیږي راکې قالا وروه دینا په دې یو څه کسان کې چې جرګه الله وکړي وکاله کې وکاله چې یووسف تخه جرګه ونو کوکه اورې موږ په جرګه کې ساکه باندې او یې وروه کې دینا موځني یووسف قتل وی او به ورته دغه پډو جوڑ کنجی که پټ پت جوڑ کنجی بانڈار من بانڈار اید آوائیو چه اوپا یا اوپاوی او کانی یا درنگی اورتاو کرده گد من پکیو کرده انوچه گد من نو کرده انوائی مار لڑم می او اگر استعمالوالو می سوکر تب او کم نکو دی اوگر توی دلگا پاوا پت جوڑ کنجی واظ کلی دره فاضل مسافر ایبه خبر ني چې دا جوړ کوجای دي او ران کړی دي ناګايږي چې صاحب کړی حکومت وکي نو دا موکه به کته کیندې موکه خلي نو چون خلي راوېږي نزان سره ويږي زم پرموند کېږي منه ادا شو وظ کلی دره فاضل مسافر به کون کي نوې دې اپلا را سريترا تعاله يمين نګلې مونږه پري سو لاک امنا مونگ باند اعتبار نکی امونگیو در خیفا اولیگا در خلال منزل سار سار کی زمونگ لب و لب باہر ساراتا یارتا سکا بکی لبی بکی اراتا سکل کلا بیرا شکو لے کلا کروسکی شکو لے کلا فرمائن شکو لے بلنگل کی مئی آساری کی با خریس کی با الو بیونکی امونگیو در نوی آقوب زکیم غمجر کئی مالا دا خبر آر انتظبو مصر مان را یحضرنی زحاب کم بیهی مان را غمجر کئی مالا را بوترز تازو پوترز را چه دے مانا بوده اینو زخفا کئیم ایر ایگم چو بخوی دلو شرمخ ایئی با تازو بی خبر نوی دے کچلی خورد دلو شرمخ احایو چمون یو دلو دل نمونگوی تاوانیان دیا خمون دیر در نا کارا خلک شیم اذ اللہ کو کہے کہ بھائی شرم نو اترہ چې بویت دلارا زہغو متعاجی پر ویسر را دی زہبل ہا ازہغو به بویت دلارا بویت دلارا اتےفاق یو کو جوگر دلارا پا پر جور کنجی کے پی کے غیابت بندار بندار کوئے نو امرکم دیتا واہینا ان اوهار بوګلننانو زکه مرتوا کول زکه په مګو لاونه په مو کوم دېدار په کار دایچداله داینه کویږي د یوسف رکی داخله واجل تقریبا د ليله سراء دیور کی انا نه پرتاత్మ ستان جړې دونکو یې اپلار له مونږه چې منډه مونږه وایي نستبېقو منډه مونږه وایي استباب دیوبل نماز کې کېدل فروج مونږه چې مو کیږي په مونږه دیوبل نه اپری غورن یوسف سامانځه نو غورځول شرمخ غنه ایتمن کده هغه اگر چې موږ נישט نیو ته مده خوناک همي اړه له پکه یوسف پکه کرالی دیو نه دروغو بيدامن به خلت دامنې اړه له پکه یوسف ککرشه پویو دروجنو یاله اگر پویو دروجنو شوله او یې پیریږي وی حالتیا په بل کې سستا کوي ته نظنستاو زدا کار مافه یې مه بوزي او تاسو پوهې اما دا و چې نه بوزي چې ستګر تاسو لپاره زننستاو کار نو کار زموږ سفر ښه ستوي همري زو سو 900 عام سفر تاسو دا خپل قریبه چې بوزي نو تاسو باندې به کې بوزو دا تاسو سره کار دي زموږ کار دې صبرون جميل دایي پیغمبره مصائب را نو دې افوغونه وایا صبرون جميل کار زمان صبر خیصتا رئے خیصتا صبر جراغ و فریازنکم او اللہ اندازی رئے پاہ و غم کی تاظر بیانکو ما عبارت غم خراج زمان اندازو کی خراج امان کلک کی مستعان آغا زعج جراغن است اندازو اختشی و ربنا الرحمن المستعان واللہ المستعان اللہنا اندازو خلپکار دی اغه انده ورکوم چه دے باغهم چې تاسو په یانکو مسافر نو ویری کو او وارد مړی او بوله توي وارد په غا کې جو برایي نو دن زنده کړه کا دغه کلام خذ دے فا اخذه ا یوسف اغه یې وکړه زنده تا ا یوسف نه ولا نو رسته ناو بوکا راح کلا اگر او چیگنی ڈکا شوان فکین ایوسف تشبو کونیولا فادلا دلوان نزند اکربوکا نونیولا ایوسف او اگر راح کلا لیوسف راو خود نو ایدو ای دیر دیمال را یا بوش را لی ای دیر دیمال را ما هند غلام نو کر ای یا بوش را یا لالبوش را حید وَاَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ أَنَّهُ بِذَاعَةٌ دەی پزر کې دارا وستا چې موږ باوي چې وڑا خو زمونږه پنګا و زمونږ شرمایه و دا ولان زمونږه منہ تفصیل لري دنګې دې پوځ اللهخه په راهي باندې دې کول اخذ کړه دلارا په سکوټا یې روپو شمیرلې شو زګلې شام نه راځه دا قافله سامان هغه سره او کوټه پیسې پاتشي یا بازار کینه لګیږي نه هور سره وي اند دی یعقوب نام ټنګړي ټکتي یوسف غلې تیرې ځوان چې نه نیم خدای وي خني راځه مې موږیږي دا خره چې بش خوش بشم ده یوسف غلې شو چې کدی نه بیا دوی نه دا نه انا غي روز غل پیسې دینم 100 روپے به پټاک مې لري شې بازار کې موږ لري خرچ کړی نو پټاو پیسو حکمدارې چدا به چاروار کنه واپس دې ځان سره ورته ته دي کچره پټاو پیسو یزړي پټا پیسې جوړو لې نو څه کې مسله ده چې با چا غا کړل شي دا ولې وې دلته هغه معاش خرابوي دنیا کی انسانیت خرابی ڈالنگی بادشاہ تازیر دمال نیشو اور کورے چالا لیکن کہ دکان کے گر اوڑا سودائی کی نو بادشاہ دکان رکھو لیشی اور بادشاہ اگا بندو لیشی چی بادشاہ پاگا ہجر رہا ہو لی بندی کی دیتا ہوئی بالمال یعنی څغا ور کول دمال ختمولو دا پاکستان راته کاله مخکې جرمني جګړه شروع شو همدغه وزیر مصطفی مجاهد فقیر ایفی هغه وزیر پوسوت راځمکر او د ہندوستان اوراما نش حاضر شیخو نن مولانا محمود الحسن او دینوې قلکو د شیخو نن چې څوره شاګردان اغه ورته وي چې ته حمله امان با در ترکی نو در ملکون نو وصله را رسگو چه اندوستان خالی شهره فوجو نتره دی نتا حمله اوکا نا اوه حمله اوکرا وزیر مستود میز که تک دیگه که که خدا چه تیجای که خدا حمله اوکرا نوش پیتمیلا دتا شیلو بنا وش پیتمیزه دی داش پیتمیلا مل پیو رسکیو آگستا انگریز بنو تختی بنا تارای بنا کچونه دا چوچ کمو نوی د کمشنر حریان شه و اسراته ویکل چې فوجي شه له وزیر مسعود په جوش خرابون دي ملکي واغسته نو اسرا ورته پسيولو 40 کیږي نو وزیر او خانې راوخته ورتي ګماته نو هغه کی ګماته کومه ضمانه خلاف رنگه کی مې چې دایي سورثی ماته یاري ډیر کوم نو هغه کی ګماته کړل دی وکړه چې دا دې وک نو په تاسو ته هرمرغه اجازه او دا غوښمه لیسو نو خانداري د پدې مثال ته کې مې لیسو درا په دې څه بدريل کا درځه او تفقيل سره ما سره شريعت وکړه یو سره قتل دي نو دا غصه ده پنچیا او مال جوړول نه مطلب دا پرنګي دا چې په قبایل کې کور څه نی نیو به دې پېشلنه کوي دې کور څه نه نه مې لینا اغه څنګه نه یی دی چاړه زره ور ورانه کړي دا هغوی دا نو دا انګلیز مطلب دا ور چې دې کور جن شوې نو خان فقیر سي ته چې تا مالا کله رانه کړه ما سره شریعت وکړه نو فقیر سي مليانه جامه کو چې دا مال سرول شته اړیته په مساله پټنه وا او لاندې څه کې کوي چې تا دیر بل ناغا شه شا ناغا اندوستان تا سریو لگل حضر سر تا اندوستان تا چه دا مسالت اشتیاش تا زیر درمان انو ذای پا ذای مولیان تلیگو چکه ما تاوی چه دا توو کل ما مالا مهرت را که یومی آشت چیزی کتابونو گورم ما امرسل که ذای پا ذای کتابونو کتل امای رسالهو لکلا خلاصتو لقوال کی تازیر دا موالا اما پای کیدا ثابت کړ چې تاजीर بیرمال د امیر حق پشته قران کې حضرت ابراهيم هغه بوتان کې مات پړو نو هغه مال نو موسی چې هغه ساسو دیول نو هغه سره نو اذریا ته ور ډول نبی رسول الله وي چې موږ نه کوي د نماز غواړي چې کوو او سږ نو دا نه جایزو حضرت علی هغه کله ساسو دیول یو باو فی الخمره چاې کړه شراب مکانو نو ساعت چې کنه د غزانه کیناس نو حضرت عمر ول ما تاجیر بیمار نو نو ما پرې دې لمر سال پېښه په دې سره کې خلاصه ته لا فال چې تاجیر انوال ماوله ګل تفکیر سے مجلشن او ښهاله خان ته یې چراور امویان هغه امویان نو دوه ذیل ورسې توې چې دا خو دوه رساله ده چې مصنف د دې دې چې هغه مناظره وکړي زلره ګریته څور سره راځي مناظره لغاره چې مې کتل نه دا پېښمنه دا ما سره چې مناظره کوي دا ګانوړ استادان د خپل لغو وافکي زړه استادان له پټي والی یوه د بنو قاضي پوښي ما فقیر څه په ایمه دا بلاګام کماو وی نه زه ما خیر د غازم فراری او ټول کلی په زموږه انګلېس وې سوي کو مې زنه شم مخامخېره یو طریقه دا چې مې څلوه پردوا چو اوه نه مخامخ زما مولا بیان کوي او هغه مخامخی جنازه دا کوميان یو بل سر جنگ کوي کندل کوي نو موليان باندې مخامخ کښې سړسان باندې بل دا بابا کده ما مولا په فصونه توي هغه فرسي وای يا رب ما چې جواب ورکم وی بالکل ٹھیک ده ما قال رسول الله په تای ګولو سات چې تعذير بالمال ثابت دي نه سو ول حديث استه اصفه قاړ بالمال نيشته نه دا غير و ما داي مطلب دارد دای چې پاتې د کتاب فقه کې راولې تدیر به مست سرتاسو فقه قرآن پرشتې وي هغېس هغه کلو شو خانت وای شو او اتفاق د مجاهدینو شو د حمله او فنګریز په ټولونو توانو سپارې کې دا انډر شه دي ټول نقصان چا کچ رنگاره کم ځای درې لکه روپای پاکستان په لګوله چیرېم لا پیدا کړي ماله باراله فلشې ما زه سې که زموږ د اوسو د سېډي اڅرن د ټولې څو بي دا ورو ورو دلته تېمو کوي او پاکستان ته جوړشه زراغملمم یو شپه خلک لا ما ته هیڅ کار دی دې څه سپي ما خوایا دا تا په دغه سېډي اڅر په دې د طولی سوی مایام. ویمان آتا پا سر جیت سجا تکاری. ڈولندستان کی باچی من گروگو ریزی متباق رالی. ڈا طولی سوی مایام. ندار اتا سوشتیو آئے. اوستو لار اگرزم لار خلکم لار. او مالا سکار کارم. ریدا بچیس اینجو. مای که زمامن شینو پر زمی قرابی که. دا غدانه کرا خلاسیم لاور غدم علانان سنمد مجیدو. مو ورته تو صاف وې او پینځه لسري مخ چولي کې چې هغه پر دې راځي او دلته سمولې رې پر ستیک ده ما ماشينونه کړې شه دی بچارې مې وکړه اورګو اې ګوالته او ورېجسترو چې ځو د تر هغه لري د بیع په اړه اته هېموټې دیلېلا او یې نو راځي دا لای وو اوس وایې موږ ملک ذات کړې ملک و ما استادانو ذات تا ست د ملتونه د آزاد کړي تر پر او ست کار را موخا ریشمی قوت د هندستان دارور حرب دا په توا انسان تنشرات له مولانا سیندی په حرمینو کې پوري ملله جوړه او پای پرې خونو وکړي چې ان الهند دارور حرب هندستان داري حرب او اپ مسلمانانو فرض د هجرت او جهاد دنګ سره دا په پرې خونې دي شو آقا ریخم خطون اندوستان ترالق تقسیم شو پا خلکو خلکو که جاد و چط شا اندوستان داری حاب دی لانتی بریلی احمد رضا فتو کروا چرا اسلام دی اگر انگریز نوت خروط کفر دی مولانا سیندی دا فتو کروا آقا ایشمی خطو داگه مستقل کتاب دی داگه کتاب نمید ریشمی خطو دی آقا یا رویمال پا کی نولی شو او بیا جو سجوشو اٹورو نمازنے برامت شو او پاہی که بعد اخلط پانسی شو باز سضایب شو دا کار کو زماؤ سادانو قڑے ہو او مطلب کو د دی ملک نا انگریز لطورو جو توی او سنت اپارا اقتضاف نو دا اوسرا لنو ایز اقتضا دا استاز او دا خلا ملک ہو خوایا جتا سکار کڑے دی دا پارا مطلب نماؤ تعذیر بالمال مطلب بالمال وسم دے بادشاہ حق دے تے سره جرم کی لکه سن توله فقری کی تے اسرے سودا کی خلط کی ن ایمام احمد ابن حنبل یو وحسو امام مالک কই ا پغم الزام کولی شی چې بازار باندې بندے امام شافعی سودا به نه امام ابو حنیفی چې سودا د الله کی قدیزم نظر بند دا تا زیر برمان نا دا آئمان عربا پا دے و و کی غلطی کئی غلط شیخر سید دا آئمان و عربا و قول زمان پا رسالہ کی دماغ دا اقوال ذکر کری چونکہ اقوال خود انگریز سلاف نو دا غیر وجود من ختم کرے ہو تکا چا سخنیول او پانسی یو وان دا ایک اقوال ما دا دکر کری اما تفصیل سرا اګه لیکره دا د سه سه سه مالیک لري کرم په اړه مانکي چې تعذير بل مال د امیر حق ده دا ي امير په جات کړي يو سړي باندې شکره غي چې دې جاسوس دې د تخريب کوي نو امیر داغه نټو پکمرسته شي جامې ته مرسته شي ته ته مچولي شي ته تاسو له غلطي وکړه دا ي يو سړي جاسوس ثابت شي ځارل کوفر جا سسيكي پاکستان کې یا نور منونکي نور امام مالک امام Bonifait خطر له وبې توبینه کوي انور دای امامانوې که او کانو کولی ما کولی شي دا دغه صحیح زمون د فقه دا کتابونه زمون ملکی ختم شوه کتهره دامل د دا شورا منبر د شورا منبر په دوه لري نه پوېږي انره الحمدلله پو ترجمه په یداري شورا منبر دی اجد در دې زم دني پادشاهي کې لندو او طنجو حماشه صفاي رداو دې وقوف دنیا دا هغه وای زمولاین هغه په یو مسلې کلام نشي کوله بیان نشي کوله او زمولاین ها هغه دا درس چې پلا لیکي جاسوسي کړو مولانا سندي رحمت الله علی کوته باندې واه اېک محدود کتابونو نو په بندو په حال ما ته اجازه چې تاګ دې شتو زګای کې باز الفاظ راشو چې په اړه یې ا څه نو پهیدل نوکه د مولانا کتابه الہام الرحمان تفسیر نو پخغې کې ویل کیږي چې متوافق ازی شات امرو عرض باندې شایشه رسوم کې به کې تا امرو کتاب د شایشه نمازای کوم کتاب پولیسل چې تا تحریف کړی د مولانا په نام کې دا تا امل ده دا یو لالي دا د مولانا رساله او دې دي شعر ہے محمودیہ داغه فنائ شبک مولانا دکی چې ځان تیار کښې جهاد تا او انتظار کوي دي علي السلام چې فائبه ويږي نو هغه مصرا علی کی دې سر ازي جار الله املا چاګه د ته یتنا متاثر ہو. اگر کې ډېر علم دې هغه الفحضرتنه کری نو ما تغیری کل چې دېم چا کولې چې موږ اسلام وو دا تیمنورې غلطي وکېلې چرموڑانا کیتاب نہ دراتکین یورو دی مورانا شریف کتاب پروٹو چاپ نمالا سواس اصل کتاب د انګريزایې روسی تګمو پارا راښیو د انګريزي دایره فونټو د ټوله هندستان د سيډي افسره چې هغه پارلمنټ کې د انګريزانو پېښ کړو چې ما په هندستان کې سلوه کال تیر ما انګريز له سوو نو هغه دکې چې ما انګريز د قروان دې پیدا کړ نو هغه لیکي صوبې سرحد نو ورپسې لیکي ځلې پېښاور نو ورپسې کله شروع کی پلانه قاندم دوست پلانیم لازم دوست پلانې چې صحابه خپل نشي معنی رای نه چې معنی رات نشي په پمپیز ده دا د چوي نه چې صحابه تاسو خپل ختمه کی نو تان لاور نو چې تاثیر ختم کی موندل تاسو نو چې دل ختم کی نه دلای کوه نو چې سوې زرا ختم کو نو دلای صبح پنجاب صبح مدرسه صبح بنگل د ټور ان دستان نه شیخ الهی ته فلانی فلانی کلی که فلانی, فلانی،, فلانی مولا پیدا که منگو لما جب بار که دو رو پیسیم اپلان که خان آخیر کلی که دو باگیان یو اندرونی ده محمود الاسن چیز آغا شاگردانو دو من تختول کولا شیخولین تا یاده مولانو سرمان سر بستاز و مولانو دیلاللہ سنگیر او منگ رفتار که و ملتا که مپیزه کارا پیدا که بیرونی نجم الدین. نما مورانا ته په دا کې چلانه یودین څوک دې د انګې زوره بدوي زمونږه وقانون زمونږه قافله زمونږه پلتن زمونږه ځای کبا برباد کړو اته دې مو زیرو ناکاره کړو مورانا خلندر چې تاسو پښتانه خوین جهاله تاسو د تاریخ څخه ودی دا ردته تاسو اړ دی مولاوی نماله مړي ملاس هم نن دې ودینه څخه کړو مېره دا کتاب ځوته ته وړمې داو پنچيرا دا بندې پینځه داو خپلې راپورته د دې ملک ګولان دیماندار ولې څه چا به دا شنو کوي چې چې څه کوي دي کو د دې ملک ارتکړیو د ملک ازادي سره تړوار مرګي غلام کړیو چې کفار او تصدد پر دې ملک قائم کړې دا په دایره پالشي زمری د دې د دې کېږي د دې دا او ستاو پالشي کړې دي ان د ملک پالاره کې دا د دې ملک کار دی اس کو گورنر میئر او څنګه ولځه پره او شره او قرض کې دلته پیسې روپو او دوی په کې را به رahmat به شوکا یاره به پیسې دی وافي خوبودي شي زائد درامت به شوکا موشف ته شک نو به پیسو دی بوزي اوه اسري یا پسو دلته اپ میسر کې کله خديتا اذا من کذای د زردی چې متفقای درا کای یاو منی سود درا قائم مقام ولا سمنا متلو پی راشی اتخاذ الولت نائب قائم مقام توئی ادا لیم ده کې سولره دنیا کې چې کوو ده تما علو الله غالب ده په خلکات لیکن اثر خلک نه پوهيږي اور کله چې ورڅې دی یوسف مګوتیه عمرتا اشددو وتلسکا دتا اور کرم زتا خو اولم هر پیغمبر ته الله نه بوت مخین او کړی دي ا دارنګم په ډور کو موشینه تا ا ته یو پرتو سرا مراواذت د بچلای چاله ها چا لو کو د سرا هغه څه دې چې یوسف پور کېو چالو کو ټگیو پرا دنفس دنا چر دنا پر ځان واچو ا باندې کړی یوسف کو پولتے بنکه دروازه بنکه او یې دیکھدی راجما تا کا اے طلق راتوزی تعال را زتا تا و ان چته ما سغراشا اے طلق راتوزی تعال را ما سغراشا ته زتا به کوم کار وام نو তালে پکار دایي چته په هغه کې نا معنیونه کې او فورن راشمه څخه او اوکار چې زه تان غواړم هي اصل کې اسمه فعل دې معنا دې ده پرابه تعالی تعالی اتم راجه ډور یو کړ تعالی تذو راشا چا یې اسکا عبادت کو او څوک یې ته په معنا ده مخامت کې دو اقبه رامقامک شرازا اے تعلق راتوز دی تعالرا همقامو کیدلی تعالرا قالا او یوسف پناوان پالا شاناله پدماخ زکړل زما انکان یکی دی دالمان اتا کې کسر په دې قصې کډو کنیلې دی دلال دا دانه مونږه ورول ددنہ بدیو بیاي وو دې د بندیا نو مخلصی نه نه ذرا کې یهودو چل کړی یوسف چې اراده زده نه کړو نو پیغمبر اراده او عزم یوسف حزم زده نه کړو نو عظم ګنا نه دی یوسف اندان سره بدین انت داروا ته دی او بیا ور وای هغه قص کړو زده نه هني کوشش په دیوال کې خاراش از غن بن واجزه جبه بغا غنیولا غصورت سکے نو وا پاش نو نکته چې تیره مقاله کې دنه به جوړلو دي 70 ورته چې سږ ژوند دی به 41 درو وي اصل وي چې ترې ولا راځه ده وګوره هغه دېنه باشه ته درو غورو اچان د دېو جر موحدثینو او روايته مستریبه لغورځو لري یو یو شوی ببل شوی اصل کین نه اغه بوته ناری باندې پردای جوړه نو یاد څه کې په ددن نو یوسف ته د هغه زه د قرآن کوم دا ټول معنی دا قرآن ما نام قرآن د حضرت یوسف بیان کوي یو انه لای به الظالمون نو معنی دې کېږي ظالمان ګنګاران نو چې یوسف وای زالم دې د ګناه اعظم کوي ظالم دې نو بیا څنګه راځه شیر دایکړیو عثمانه دا یاتم ولکه محمد بي اتاقي قصرې ودي قزي دي يوسف وهم بهات اقل بکرې ودي يوسف دغه قدي کني ليده دلال درب او ذکر دلال ف او پرې کې پراتونه ډو خیالې رانه وي وهم بها لوال ربحان ربې اقل بکرې ودي يوسف دغه قدي لیکن دغه فرائض الان دي نوقشتي نوک او بل معنا اتا که کس کډه یو یوسف دی یوسف محمد اخيال به کړو د دې خېال هم په معنا د خیال نو که هم په معنا د قص او اوس لغز مګرو ش معنی خیال به کړو د دې خېال کني دې دلایل دراپ په دغه دلایلونو خيال نه نه غو دای نه چې د سپای اغه خيال نه نه دریمونه یو هم په معنا د او بل هم د کول اته کې قص کړي وو 300 دړي کړي محمدیا او ترته وکړو د فقول زده قدم شو کلام محمد د فه ها هغه 200 اراده کړي وا کولو چیرانی دې شو نړیواله ولې نشه کلام ختم شو لولا الرب رب تکېره لید یوسف دلعند در په نظام باندې وش کولې لونا اغا برهان لما لمذا فاعا کړه د لعند دا په قدرت کې نه به وش کولې ودا نه دي دا درې معنی دي صحیح اول معنا تا کې کړه او د یوسف وهم بها اقصد کہ یوسف درې کړه د ذلال اید الله نه غوډه له او د قواد نو کاثیو نوته دې معنا اوس ا خیال کړو تذكرېو دې قدیری یوسف ا خیال یوسف ته دې خیال دې کړو کني دې دلال نو خیالې مونږه دوه دې معنا ا تذكرېو یوسف ومحمد بیا ا تاسو کو داليري شو کولو زداه کورو خاتم السلام لولا ځان دروست کني دې دلال نو نو به کوړه ده ځان نو به ده پکې یو ده چې دې يو څو کې دلایو نو ارمندنه بدل ف أبصر هل بدل هل چې او منم ابصر هل چې او کوم نو یصد نو بدل چې او چې تاسو نو او ابصر هل چې هغه څوک نه لیک قرآن وای ما دې ضروري دی وای نه ان او یوسف زمون ده بادیانو خاص نو مخلصین ده کار کئی لاعفل الظالمون یو نکتا او نصرفانو سو اول فاشا دویما نکتا او درمان انو من عبادن المخلصین درمان نکتا دا نکتی هره دکر کئی دا اللہ تبتاو چلانا تیان یهودیان باپوری بزاما تری نو دیو جنه اللہ ذکر کرا چمون ده وقت خاص بندو نو خاص بندن نه کلمه دو گناه وی انا فیل دو گناه کئی دو جنا متکلمین وی انبیاء معصومی قبل النبو و چې آده ها چه قرآن ویلی چه سوک وی گناه غید غی تیر دو ریعت سمانه کئی چه ما د وقت نه نا دوی سوک نا این دو انبیاء وینا بد لغض او بد فیل نو بد سی گناه در قرآن دو ریعت نو امون ڈاکراد وارو درواز ہوتا اپلیکو کمیز دا غیر یوسف آگے والا شاتن کمیز سشتا اوی مون دا مالک پنجل درواز اینو ہوئی دے سو رضی پا جنگ کے سنتے دیں جو رمانہ نہیں بیو حضیث کی رضی کہ دی اما قلقائی اقل منصری اغغبو مارایتو من اہدا کن اغغبو لیلو بر رجل الحادمی نبیر اسلام خضرت تقریز تا سنما زیاد او کې کے دا عقل من نا عقل تختول ما زیادنی دیلی عقل من کو اکوب ما رہ تو من اہدا کنن اذہبو لیلود بر رجل ادھا دیلی ما نبی لیلی زیاد او رون کی دا عقل من نا عقل ساسنا دا عقل من کشل روکاہ ور نو حساب لیتنو ورکاہ کشل بدنو پرزار کی ورکاہ دی پرزاری پرزاری گر جگرد مکو آری اچا دی خوی کے زستر نو که با کار برای اختی که دو سار ریچی, ریچی شما پلانه چه را تر از دکانه نیره او او کشفای داره ده پرته را ای بکر که من عمال جی وار کوئی چیلیه و کڑو آره پزو بای ساژی از حتا چرت ریچی ریچی شما کشفای داره ده پرته را بالن خشاک را خشا کنید رو جی وقت منت <تصفح> <تصفح> باجگر که بغر وانی جی کله کبيتاب دي ورغرو کو خو راشته شي شل برينو خريدار کي او پرداري پليږي جراغ موته او ما چه زي ما ماره ته منه حدا كوننا عذبو دي ذوق بر رجل الحازم انت را دي او ته استا سنه ما دا كلمنه اکلولن اونون کو چين دي دي تا تا کل دي ضرورت سي دا كلمنه او کيار شرينه بخر يوج دي غويبت يوج دي او ربيا ته پوسني شو پلي ا څه خبره اګه زیاتہ خبره دیو کر نشبه روانوی د مال سره شوی را ا والفا سیدہ الالباب او مالک مالک د ورځې قانوني دي سسوان راچا چې را د کی پانسا سره بدلای ورسره مرنه نه ده جنگی اثرته دی وای در سره بډی کوله نظر کې رال چې بډی وکړ د ښایمر کی نوبې خبرته وګورم مګر چې په جیل کې شي چې مرګ نه بچي او دوی په دینه له یتې نو چې جیل کې فکر وکړ چې په جیل کې هوته نو فورن یې بیا كلام او اابا ابو علی یې وروټه کولې شي چولنه منلې یې او وګورورته اسه یې پای درا څو مرنه دنه کله نام څنګه په ترتیب بوزیا دی نه وای چې خپل رغینو مونږه را یادې نشي بچان کې د سړي نه بچان کې یادې نو یاد اته یاد نشي دا تانده وو سوسې ته ځینې مونږه بډا چل کوي او ساده کامل کار مند کنه چې دیر کامل جوړاو د ټول چې څنګه بری دی بېمان چې دای سترګي کلام وته قال او یوسف علی السلام دغه د خپل ستره من سن نه ده بیا اې در باندې څوک له وی وای نه دې چل کړو ما سره جناب نو ا بیان کو بیان اونکی دلینار کوئی قمیص پہ کریشه شانه مخه نه مدارشیا وای ا دې در در درو کدا لک قمیص مګنیش نو دې بوله ته دې بده قمیص یولې شوې دي چې مراد اته لري قمیص پری د شان نو رښتیا دا د نړۍ درو جونونو اته قمیص پری کړېشه د شان نه درو وي ا دې اړېشتونو نه ده نو کړه کېوی دې قمیص د شان عزیز انو دا جره من کہ دې کن دا سره فار ابن ده داو ته فاريب نه او استاد موږ ورته دلوي دایې کې د حضروان دا وي الکو اور کو اندالت کلام کیون به د دلیل ته ساجهته چاله کلام کوي د دلیل ته ساجهته نو بهوی حدیث کې راځي تکلم اربعۃ سره ما شمانه قبرې کې دي نور احمد امام شعبان نه هغه دي چې هغه بنده احسان در لانو راځي شي دا نه چې بیا خبرې کوي مراد ده حدیث نه دا ده ا سلون کوسان چې هغه لا دا نه وو نو لا شي هغه کړي اول قرعه حدیث کوم ذکر کوي نه دا او اول پرتبي ابن عباس ذکر کړی دي چې زه یوسف کوم سريخه خبرې کوي نه له سبې صحیح دانگی ابن عباسوی کانو رجلن زالحیتین و کانو من خاصت الملکی تو ابن عباس روایت تی چه دا سره و گیره وان از بادشاہ خاصو دانگی مجاہد روایت چی کئی نغمدہ ہونا حسن و اکرمہ قطاداو سدی وئی کانو ابن عمیہا داد دید تریدیو و لوی سره و از دیدن خصالک جو کرے لی اچالکون بیر شاید امین آلیاتا تھا جاتو اب ادلید دا اخیار صدیو وزیر صدیو اپس شا اینجا متبر صدیو کی غیرت کمی او بی اخد تا خو این این او بچاکو دی سنگ ری وی تا واوا اگنی تا ہی اینجا دی مولای مرنے دی دی گنی تا نیشی گوڑی اینجا متبر صدیو بی ته مون پنجاب پیو مون دی فومون و خبری کولی چی فرانے اکم غیرتی دی جو طالبو سادهونی پروتو یې پرې درسره وېرې چې ما ویلې د ټاول شندې منګري شو مې څنګه په کاشمير کې جړوم په نوموږه ځوا قه امر چې ورا به په تاور مې اکی بناستا وې طالبانو لري غرا ټوچک دا ځما په هم دې راټړي دې غرا ټوچک وې وروې ملته ابراهیمه خپو رزق ته نه نېږي زیمونه ملخه غوله بس بس زهره سوچم مو هر دې وورتالارم د کوټه نه باندې پرېشې دی پني پر تیل ډیو حسین نه بار رااله زه را پچم متقرضه لانی شه دې کړتي زه را خواجهت کړي ځکه چې ځان قرباني او چې په پوندو کې شنو را زیاد لدی اچه په موټور کې شنو را زیاد لدی دا به غریب کار کړي اجه پزما کسم دیاسو ته خو فری اجه اې شي شرچینه ربه یاد کول شي دیو جن نبی اسلام السلام صاحب عمر کو وکړي چې سخت جن ته وایي نه درې مخ باندې متېرو ا په پېر له پیمەندو ا حضرت امر کړو چې په یاد له پیمەندو وایي ايو په سره پیمەندا واده دا په یاد له ورته پنی وړي دغه ورته کوله اغه بده یار نہ زلالارہے مہاجاستاد جیبیں کو میرا تو غڑو لگا مہ چلو سب ذرای منو ورے رابے گود جی استاد دیا کو کرتا ہے ویش میرز نہیں یار لگا مہ استاد جیبیں کو کرتا نہیں غڑو سات دن جبالات دن سے والے کے نہیں نوغار بے خون دل متبر نخفالر چه خفالر نخواس ہر چے دے بادشاہ خواس واطلمن اگر تے یوریے خپائی په دا سره څنګه زماده خدای دې حاله <تصف> خدای دې ترا تاسو چوللې او بیمان دې چوللې بيدا په سمه خبره لارشه قالت ورپښې تلین غیب د کمیسره مخې نه نگی او قالت ترڅې نه غبدشان نه ويلې نو به تاسوګه نو ویل یوسف ام کوالو تدین ده تا رو ګورما هغه ترې به غنه جرم یې ته د خطا کارو غتا تا او خپل بدن می یوسف اوه دلې خود په مدینه کې خزر عزیز غنافل چل کلو د غنافل د نطقلام چل کلو التا داو تن افسه چې داو تن صدا نواچم چې کړه دل پرد دزله مین دز د شقاص پردې چونږي زړه کې پروت دی دا دا مین د دې زړه تر ترې را امون غوینو دل پر سر جن دکه جو غلام سره هیڅ تسنجته ګوري کاون دې سٹې وځي دې نور کله چې وره زو فرید دې نیولې ګډېتا پیغام هرڅه ما عمل مانی اتیاکو دې زغا زرتیا متق ان زرتیا او متق ان هغه ته چې پیوال شي میت کا انو مغلې دکاري خام کاټه আজি دې کې له لفظ معنا صافه اماده یار کړه د دلارا زائد کیا مت کان یار ته دلارا او چې چې ټیک په لګولې شي کنه فارش اصل کوئی مت کا ان جناسته فراق مت کا تام ته یار کړه دې نه نو متبر خرج د وخت نه تام چه طریقې نو په چاو ته دا قائد دا نو متبر په تام کې وخت تب خان کوي اوغه په خوا خوا خامخای نو متبر خلکه څو خورا کوي نو چاروار اور اور کی ادا یو دتم دی چارا تپ دی چارو هوشا امیر عبد الله خان هغه له دلی کې شهر مې م نو چې روډه وزیر امیر څخه پړا نو هغه اوه په پلی خورا حدیث کیمراجی په خپلې خرا دا دعيذ علامه نو د دې دې لري ته شریف وزیر شه نه وکړه چې تاسو وطن کې سپېڅلې مطلب دا ر کې دې غو سپېڅلې چې امی لرنده دې دې پخلې خوي تاسو وطن کې سپېڅلې ینه دا سپور راځي دا کوم مطابق خلکو نو وزیر شه اور ته وې زمون وطن کې سپې دال کې پاتې وزیر دې دې نه نه آرون تا پدریاف ابو جعفر برمکی تا ری سشیخ ہوگ دیده یعنی دریاپ سشیخ ہوگ دی پی اپمائی کال پس بیعتا نو چی پا رضای بیڑا یولا گی دا ویسا سارا پی مال کال پس حدیث کے راضی یو محادیث لندو اپا رضای تا سور نو چاور تا چورسی نو ساری کاتاکتا نو چاورت اولی سار کاتاکتا ویمون چی کالا روح و نو دیده که اونه و چیچه حالان که سور مزتی را شو غلم فناشی و دا خدا رندواریم دیرم مزتی را شیو و دا محدیسین و کمالم دا چنل تا اونه و یو رای نه کو دا یو دای نکو دای دوست دا مغلقو حاکیمو دا تنده ماتو اترالی و دای پتایل بولی ماولی وی وی بگا دای صحباینا پا دارا حاکیم سیفراتا دای چا چاویشته پا د خواه ده چاسمویشتا ساراکیم سیتو چوی کتا نوانا کتا ازا غاق راوتا انو ده دیده تلده انو اپا ساگه دا وزا پا شاک لگه دره مای تا تا دور پتنوا دم حدیثینا حافظیم دا تیره انو خواه مخواه خل کوئی ترنجانی را ده مالتی را ده تا ده صد تقدیتا شده موتبر خلو کی رو مشارکې دې په هغه چاره غوښتل کې نو خورا شروع کړو په هغه تلاته نن متکان اتیا لیکو کیا یا لیکو دلته تام او لیکو دا پدی پرا دا مسي وقالت او هي خذید عزیز یوسف راوځي تا هغه په ورخه شروع شو په چاره غوښتل خامتا جنجالیو کت کر رئی ورد دو دی کې نیسی تاکیه ورطا که خدا و پکینا مکی مین ورالا مین ورالا مکی ورد دو کنی آری اپنی اکول خود انگا والی برنگا داشت رو مانا ور چی چاب سولی کت تفسیر کنی کنی چاب تپوسنو کو چی داشت از رفت زبت لڑی کنی آسی بس دی متبر خلک پویته اړو پری هغه چاړي کېوله او پری او یووسف تاسو ده تا چوله د یوسف نو له غانو دغه چې دا له څنګه باندې خپل کړه اسونه وای په را چاله ورسره نو کوته پرې کړی او دې په چې د مگر فرښتای لګبنا دا, دا پات سره دی ملکون کریم په اسمت دی ذکر فرښتوره اسمت په دوتولو کوم نو اخیذره د ګنا نه یا ملکون کریم په حسن کې زکه فرشته تور وو مړمونی چې راځه ستړي قالته خضر عزیز مدان کې اي سره دې فز دا دنګې تاسو اوس ورته فرشته وای هدل اما ما دامت کوي دا لري حال چې ما دامت کوي ما را پدې کې اچل میکرو دتا دنف دنا چل میکرو چې دې پزان وایتم فصا سن ندو است اذ هغه په لور فتاسمون وای نڅر راځي کله فتاسمون څنګه وای ځانې کبا اقونی کیه چې عام نو جنس کې بختي شي اشبه نو یوسف الله جېل غره ده متا دا رنه چې ما په دې ریته د سننن ګم بیا ودارې جمل کې ماشي زیات نه جېل خله هغه جېل به تر ده وای کې هغه به حضرت رسینہ اګه وړاندې معنا تدبیر دی نو میران به حکم دایتا اشم بس دنه پونه نو چې ویلانی کړو سمانه خداوه چې ویلانی کړو حضرت یوسف کوي کما ویلانو کوو زباهیلې اځې انګار دروګوره د ځنه باشه دروژن بېمانه ټوله مر درووی اونو خرسو کلام ته نه ګوري چې حضرت یوسف کرام څنګه نو قبول تی او کر دل ہرا دتو نو وارو دینہ تدبیب اللہ اور دین اپو پارشی رب اس چیز نہ لیا نو پتا نہ ظاہر شو دیتا اضا نہ کیری دین نہ کہ زخد نے کیری دین چداو منکی گنہ نہ دنا نو جلد کے باوجود دل رات یا ادن نہ شو سرتن پجل نو یو وینم دان را چن چورن شرابو اوی بل وی نمزانده را چه پرتکری می دی د سر ده پاسه ډوړای او خریمار غانده نه نو په پده پانجام خوب عرصو کونی امونگاوی نو تارا را دنی کانونا نیت خلق غی پاکی نو اغیط ده عالمی امثال تصویر نماریمی دنی سوک نی کیا مشوره و قالا ویوسف علی السلام رابنشی تاوتا فراک چه خریبا غیل را دوڑای دوڑای وقت دوڑای بنیر آگلی دکتاو تو توکانی توکم دوڑاو شیر نیچی تبا دیده نراشی مگر پوکم تاستا پانجام ده ده د ده خوب چکم انجام ده پوکوا دینا چی رای چی تاستا دانگی شیع منون کی دعا کسم ندی دا چی ما تا اللہ خیلی دی ذال کما تا صلا دادوارا خوبون تعبیر دارنا چی خوری دی ما اپنے خودی زمانہ طریق دین دے قوم ایمان داری پالا اده پاخہ تیمن کر دین سو تقریب جن کہ ورا دا اللہ تعالی ذو الا اللہ سن ازاد آزاد دنیا کے انبیاء ہوئے دا نو دان کہ پیر کیم چروا دا عطا بین در صحیح کے مشرانو جن کہ ورن کیم ابراہیم انکم موسی اپلو میں ہوئے یعقوب ندی موسی ابن درات چه کو دا اللہ رسولک دو خدای شفت کے مو یہ سکنے صدار تو سمجھ چکرائے ہر سوینی نبول سکنی سو وینی سمجھ چکرائے را را سی نبول سکنی شیرا خسرے دا میرا بانی را دا لامن باندے توحید میرا بانی را اپا خلقو لیکن اکثر خلک ندی تعلیدار لا اشکرون دے مسئلے تعلیدار بھی نو اے مرگرو دجل رما بدلگاران چانگو انغردی متفرکون گڑڑڑ دا بست بابا ده دا کال بابا ده دا پیر بابا ده دا کوریا بابا ده دا چنگوانی جو کری دی مر شوی صدیه پا گر دی دو مرگری دی جیل مرگری دی جیل زمانا مرگران چنگوان بیل بیل غر دی یا یو اللہ یا اللہ ایکی و ضرور چپ آر چاہ و ضرور دی او اغتا فیاد اجیزیو کو ضد آر اللہ تقیقم حدیث کی علی نبی علیہ السلام تپوست شو د صحیح د پلا اور اشارہ مبشرہ نو صحیح چکم دی حضرت زید ابن عمر ابن نفیل موحد د جہیت تا زید ابن عمر ابن نفیل د له یوم علی د له اینا اودمیه وجر ما وک زید د له چه مخه مات کایشهو مخه ټولونی شهو مطلب مشکین مات قال هو تو حين عضو موجود ما لدره باکی چې تو هیڅ یو مختد او ورو هیڅو به تو لاک ملاو اتقي تقوم او تقي کی دا رت الله و العزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير لا تو ظانئ به قد کیا کی کی عقل مندی در داري کې وکهي فل وَلَا بَنَمِي غَنَمِي بَنِي غَنَمِي غَنَمَنَزُورُ لَا تَوْضَانَ مَنَمِ عَرَبٌ وَعَهِدٌ عَمْ أَلْفَ رَبِّن عَدِينُ نِزَعَتُ قُسِمَتِ لُمُورُ دا تقریر کو یو رب دیکھ گن رب ندی او کل تی فیصلے کی گئی کئی قیمت کے یو رب بی کئ گن بی حضرت زید تقریر کو او تقریر ما دا زید رو رہ دلے ہو او پاشار کې دا وي چې هغه تکلیف كون مشکانو یو لې راېته د و یو ما غري درو چې موږ خلاق کوه ما دا موحدین د جاليت د ایسو په تدې شو چې هغه په پرچار د دې کو چې به الله نبل مددګار نشته دا نه کېدې د اچار د سرت زرات کې راځي دا هغه د دې دعوت پېشک کړو بدلایو سره یو الله مددگار دے ار باپو مستفریکون و څالو داسه پیغام اخته یي کن وان ور یا یو الناس دورو بندګی نه کومه بيداله نه مگر ځنونو چې تاسو لې کې دي خپل ولې دم کې ګردار یا تاسو یې کی دي وا اباکم امشران استادو ندی دا دی ګلی الله پدینونو سره دی پدې ځمدارۍ دا کله ما دي قرآن کې راغلیو چې پښتوما سرهای کې عبدالقادر جیلانی پیرا کېږي هغه لري ځمداري دا کوم څه ما دي شي دا کله یا چیرې کې په لسما سرهای کې سید علي تلویزیډه کندس ناراضي ابو نیر کې بووسیږي هغه پدې ځمدارۍ دا کوم کې دي دا کوم کتاب فړګلې دي چې پښتوما سرهای کې مائنس دین د سنجرن برابرونې یوزمیر دا کوم لیکل کیږي هیڅ دا ذمہ دار ګردل حضرت سر چرک هیڅ نه پدې کیږي نراوړ کوئی بيدال نه ماګنا مونہ تاسو لې خېدي اما شران استاد سو نظر علی کړه الله پدین مون په دې ذمہ دارایست دویل خو خو دلی نه خېلې اختیار د فیصله مگر الله زکا او حکم کړي چې بندګي بنو کوئی مگر د الله او تا دین مضبوط لیکن اثر خلق نه پويږي اول بیان مسلې چېرنه تاسو پوښتې شي نو اول مسله توحید بیان کوارته حضرتي سنت داو چې هغه ټپو څوک چې پوښتې دي محتاج دي نو متره ورته شووړه مطلب دا اے چې اوسره رای شي ټپو ښې نو اولته مسله بیان کا چې مسله څنګه دی بھائی اوس जबाबداري هر څو ساز لري نو قاول بکي مالک لا قشراب او بس کوي په مالک دراشرا کو سقيتو واسكيتو په قاري په دې باط چل رہے دا کړه چې متاجي پھر کلازمی ته بوزي مزير ته بوزنم متاجي شي لازمی फेरी متاجي ته بوزا ناګر متاج مزير ته بوزنم متاجي جدی په مجرد او چې متاجرې په مزیدو کې لازمی دي سقیتو اسکتو انکه دیو جن فقا قالهما مجرد را ده قران کې او یو ساسو نو سټه با خپل مالک شراب اچبل دي نو صلیبه کې شي او په ماغ اندر ستنه نو یو اناو چې ته پارا سره هم فر بیان کلیشو خبر آغا چه تازت اپوسکو فتوه فلکوالی تا ہوئی فتا ہوئی جواب بانده تپوسکو انکه کلکیجی نیستفتاور تا ہوئی استفتا یعنی ما کلک کا جواب راکا او یوسف علیہ السلام آسلیتا چه خیالو چه بچ بشیده اینا خیال انبیاء پر خیال بانده یقین نکی وہی یقین کئی ذکر نا خدا کالیم اور کرے یا که مالک سخا نو یرکو دل شیطان یادول دو جیوسف مالک سخا نو تیر تیرکو بجیل کی چند کرننہا او کالا مخی او نو کالا نوک تیرکو او اے بادشاوی نم او گواں سربی چکری دل را او گواں تپی او پیوی نم سات ازواری نو او سربی ری او تپی ادا تپی را جی سربی تعبير ز اباده نه پسرو واکړی دي او تعبير دې کائنات نه پټه واکړی دي ز کاله مې مثال کې غوابانه پورا نو چې دا ټپشي نو کورو نو عالم مثال کې ز اباده نه خې او غویا کيله او واټه په اوږي وشنو انوردیوچ شنوږي رابادای ته اوو توږي د قاتنا اډلې پتو را کوي ما ته په خوب زما کې کوي د خو قادر تهونکی نوې ګډوډۍ خوبونه ازغاس جمز زغز ته زغز جنبک ته وای روسو سره شکایت را وی دا ګډور خوبن دي انې مونږه تاویل دې ګډور خوبونو پوها صاحب شاه یاد ده دغلي ټول مروسه ده او یو ساری که نجاتی مندل اخلاصی مندل وعدا و دو تنو ایادی که پس دیر مودی یوسف باعت در مدت تن وای اغسره یوسف دیر مانه او خوب و کمتاز را پانجاب دخوب گئی بادشاہ دے فرمانو کی چیز از راعت کم بیتا چیزی چیز ما سک بندینا نماؤ لے گئی چیز ما سک بندینا نظر برارم فارزی لون نویه لے گئی یلتا نو وی یو سفہ ادیش دینیا دا چې څې څه ویلو غوښتل شي فتو رکمال او غو سر بو کې چې خې دلاره ټپ او وګشن انولیو جو اپشم کلکوتا چې خامغهه سمرتبو په جنین دلته جواب دروکه ورې دروکه دیسو کړه پیدا شو انکه ماو زگینه او ځې دلته ملوکي زو ما سره بیان کوم چون کې دا عام خلکو د مسلې شوقو نو دیو جنای توحید مسله پیښ وره زره ول چلنده خبر وکړه چې ما ګوځي او دې دې ستراتو سلام وایي فرای دی رحم کولو ته کی موږ خدای وښتره او کله زایدې هیڅ څه کوي ما مابا څلوار کړو او سوي سوفای زنه دم نو زم قالا وین زوف زرونه مو کوي وکړو نه بعد ماو چې له تاسو نو پیګینه یې په فوجو کې داش حیدر ان چه سره هر شي کې په خپل جنافي په خپل جامه کې نو را خرابي دي نا ا جره پر غلاف نوزي نوسان شي مولا چې خپل جامه نوزي نو سولر شي شي نګیدار څنګه په سر کې وي چشمی وا شي لا چونی سی بابو شه برا غه مولا مولاي په جامه کې ختاري خدای چې خپل جامه پیږي کور نه نوزي نو کڼ را شي اغه ورته ګوي قالې چې دلته علي ګرې نه و شي اذان متبعي دا چانک ته راځي چې ګرې جامې نو کالې دي شي خیر غواړي یې کال دي پر جامې نه ورڅخه ایاس سره فدیش نه بوله جامو په جنا کون څېته په جنا تا سره هيڅه تاميانو کار جن پکار دې اته سره هيڅه اومو پکار دې به او تا غلط ته وې چت دې ملای جاما درکې ا دې ملای بیان درکې نظر به بنگلو کې اوسېګ ډو ته درې باب شي کې زمیدار چې زمیدار را کوي ابا زاری شي نغه ته را دې والا وای نغه زمیدار را را نشي دغه ته شړې ته دې دا ځل شنو فریه شنو په مخې نو میرا قرآن میرا او آرسو په ولجامه خصګاري خزه په ولجامه خيرګاري زه نو ځکه اوس په ولجامه کې پیړی مګر لکه دا چې خړی هغه څلور غره خړی او خړی نو راوږو کې پیړی دا به شي په او ووخري هغه چې تاسو یې لري درا مخکې لريږي چې لري دا دې کار کولو کې کمی شې مګر لکه دا چې تاسو ساتي تاسو نور قانونه برابر شي نور قانون کې باټ کافی ډیر څه نزارا ساتای کی تاسو دا په کار شي نو چې دا هم په کاریږي انغه دې ځایه کوي دا انبياو کارم ده دا مخلوق هي فایله دا انبياو کار ده واه کاه کافری نزارو خیر فایله ټای چور دا مسله به علیکم اوس مبتدي نزارو خیر قاله چې برسنه بچم إلا قليلا مگر لږ مما تاسو شنوون آ چې خزانه کړې دي حسان ته شنوون د حسان لري حسنوې کليتا مگر چې تاسو خلابند کړې دي یعنی خزانه کړې وې او تاسو شنوون آ چې تاسو پټ کړې دي کله کې شي پټ شنو مفاسير لږی معنی خدادان مگر لږه چې تاسو پدانه کړې دي تاسو کله دي ان کتنا سو کېلا کې بنکری دي نو دو جنم او زین تخص زن خزانه کېلي اته عقبون خپل کرندي بیا راهي په دې نو کال چې په دې کې فریاد بومن لږه خلکو چې سګ سګ واري وايي دې دې ورا